Ismét a tengerben. Ketten voltak a parancsnoki fülkében. A kapitány is krég. A kapitány már a hetedik pohárvész kitűrítette ki, mikor a kajutajtaja felcsapódott, és egy takba szakadt matróz jelent meg a küszöbön. Sikerült a gépeket kiavítani, jelentette. Mondhatom éppen ideje volt, dörmögte a kapitány. Igaz, hogy a szél megfordult, és így nyugat felé folytattuk volna tovább vándorlásunkat. A matróz éppen távozni akart, mikor az első tiszt jelent meg az ajtóba. Két embert haláztunk ki a vízből, mondta izgatottan. Pontosabban egy férfit és egy nőt. Hol vannak? Már hozzák őket. A férfi legalábbis egészen fursa maskarát visel. Komédiások? Kérdezte a kapitány megdöbbenve. És hogyan kerültek a tengerbe? Erről nem nyilatkoztak. Egyébként szánalmas állapotban vannak mindkettem. Kis idő múlva a hajótöröttek személyesen is megjelentek a kabinba. A férfi tépet katonaruhát viselt, a víz félig lemosta arcáról a festék egy részét, és a félbajusza is hiányzott. Olyan volt, mint egy hitler karikatúra. A nő testére annyira rátapadt a fekete ruha, hogy tökéletes idomait bárki megcsodálhatta. A kapitány is sokáig rajta felejtette a szemét, és csak másodszorban foglalkozott a férfival. Hogy hívják önt? kérdezte Mogorban. D'artanyám, hangzott a meglepő válasz. A kapitány dühösen szívta rövid pipáját. Öreg, mérges bódokhoz hasonlított ebben a pillanatban. Barnára cserzett ábrázata elárulta, hogy sok időt töltött a tengeren. Kövér arca olyan volt, mint egy régi térkép. Mély árkok és kuszavonalak tarkították, melyeket a gond, a szenvedés és a megfeszített munkavéstek a bőrébe. A hajó törött arca is ráncos volt, de ezek a sötét vonalak festéktől származtak, és most már félig elmosódtak. Hmm, hogy is mondta a nevét? – kérdezte újból a kapitány. Krég akaratlanul is közelebb jött. Hmm. – Ismeri ön azt a bizonyos Dumá nevű urat, aki valamikor regényeket írt? – ne, hiszen ő költött engem is, sőt a barátaimat is. – Hogy hívják a barátait? Atos, Aramis és Portosz. Krég elmosolyodott. Ön a legfurcsább ember, akivel valaha is találkoztam. Csak azt sajnálom, hogy Wood ezredes nem ismeri önt, ugyanis rajong az ilyen romantikus nevekért. A mi nevünket is ő találta ki, mondta D'Artagnan egyszerűen. Rövid magyarázkodás következett, és D'Artagnan engedélyt kapott, hogy Szikra táviratot küldjön Angliába. Az általa diktált szöveget a távírdász öt percenként sugározta szét a világba. Csak kevesen tudták, hogy ez a szikra távirat fordulópontot jelentett a háború történetében. Ellen Woodot álmából keltették fel a rádiogrammal, melynek szövegét csak ő tudta megfejteni. Az ezredes azonnal intézkedett. Felhívta a vezérkar főnökségét, majd hosszas beszélgetést folytatott a flotta főparancsnokával. Ön mindig a harctére kívánkozott mondta banát kapitánynak, aki a táviratot hozta. Most teljesíthetem óhajtását. Mahajnalban ejtőernyősök ezredek indulnak Franciaországba. Az eredeti terv szerint Párizs közelében ereszkedtek volna le, de ezt a tervet most megváltoztattuk. Az ejtőernyősök kalé vidékén kerülnek bevetésre. A részletes utasítást megadom. Most csak annyit, hogy a Fau 1 és Fau 2 legnagyobb gyártási telepét ismerjük, és az ön feladata lesz, hogy ezt a telepet a hatalmukba kerítsük. Ebben a munkában két torpedóromboló is segíteni fogja az ejtőernyős ezredeket, melyeket ön fog irányítani. Egy órával később Bánárt kapitány autója a repülőtér felé robogott, ahol már 500 szállítógép és ugyanennyi vadászgép sorakozott föl, bevetésre késze. A kapitány egyenesen a repülőtér parancsnokához sietett. A laveltábornok, tábornok, sokszorosan kitüntetett hős, komor arccal fogadta Bánárt. Minden intézkedést megtettem, de nem hallgathatom el azt a körülményt, hogy Wood barátom igen nagy felelősséget vett magára. Két hét óta készülünk a Párizsi repülőtér elfoglalására, és pontosan kidolgozott terveinket, jóformán egyik óráron a másikra, kénytelenek voltunk megváltoztatni. A kockázat igen nagy, de a tét is, jegyezte meg Banál. Anglia életéről van szó. Tudom, bólintott a tábornok. A szárnyas bombák kilövő és gyártási telepeit is el kell pusztítanunk, és nem szalaszthatjuk el ezt a kedvező alkalmat, mely most kínálkozik. Mégis kénytelen vagyok rámutatni arra, hogy az inváziót évek hosszú munkájával készítettük elő. Órákig beszélhetnék önnek arról a két hatalmas, mesterséges kikötőről, melyeket hajók segítségével vontattunk a normandiai partokhoz. A németek azzal dicsekedtek, hogy egy egész partvidéket megerősítettek, de mi két úszóvárost építettünk. Sok ezer tonna cement, vas és acél kellett ehhez a gigászi munkához, melyet titokba kellett elvégezni. A németek mindent elkövettek, és ez bizonyára ön tudja a legjobban, hogy terveinket és előkészületeinket kifürkészik, és elsősorban a titkos szolgálat embereinek köszönhetjük, hogy ez a törekvésünk meddő maradt. Banát könnyedén meghajott. Köszönöm az elismerő szavakat, tábornokú. Annak idején súlyos szemrehányásokat kaptunk, mert nem értesítettük idejébe a vezérkarta németek norvégiai terveiről. Erre viszont azt válaszolhatom, hogy a németek nem sejtettek semmit az afrikai invázióról, mely a mostani hadműveletektől eltekintve egyedülálló teljesítmény volt a haditengerészet történetében. Az igazság az, hogy amíg a hadseregek a száraz földön, a tengeren és a levegőbe küzdenek, addig a kémek is harcolnak a maguk módján. A láthatatlan légió munkáját nem kíséri ágyudörgés és más fegyverzaj. Mi csöndben dolgozunk, és a titkos leadók segítségével érintkezünk a parancsnokságokkal. Most is ez történt. Egy kiváló emberünk, a neve nem fontos, hírt adott egy franciaországi kastélról, ahol a német titkos fegyver készül, a FAU 3. Anglia vitális érdeke, hogy ez a kastély és a környező vidék a mi hatalmunkba kerüljön. Tudom, hogy ez a törekvésünk áldozatokat kíván. Talán, igen, nagy áldozatot, vágott közbe a tábornok. Egyébként útbarátomtól mindent megtudtam ezzel kapcsolatban, és amennyire az idő engedte, már is elvégeztem bizonyos előkészítő hadműveleteket. Ebben a percben száz moszkító bombázónk tevékenykedik a kijelölt vidéken, hogy megsemmisítse mindazon útvonalakat, melyek a kastélyhoz vezetnek. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kastét és a kérdéses partvidéket elvágjuk a többi hat területtől, és így megakadályozzuk az ellenséges erők felvonulását. Hajnalban közvetlenül napfelkelte előtt, aztán elindulhatnak a szállítógépeink, az ejtőernyős osztagainkkal. 500 gép szállítja a katonákat, és ugyanannyi vadászgép szolgáltatja a védelmet. Egyébként nézze meg ezt a térképet, kapitányú! A tábornok egy kartonlapot nyitott ki, melyen több részből összeállított fényképsorozat csillogott. Légi felvételek, mondta Laval. A sziklás partot két erőt védi, melyek egy kilométer távolságban vannak egymástól. Közöttük kell lebocsájtanunk az eltőernyősök zömét. Valószínű, hogy a légelhárítás erős lesz, de ezzel most már nem törődhetünk. Javunkra kell viszont elkönyvelni azt az örvendetes körülményt, hogy a franciaországi áttörés sikerült. A legteljesebb mértékben, tábornok úr. A visszaőzőlő német erőknek nem lesz idejük arra, hogy az amúgy is megrongált utakon erősítéseket küldjenek a kérdéses partvidékre. A tábornok az órájára nézett, aztán összehajtotta a térképet. Itt az ideje, hogy felkészüljön az útra, kapitány úr. Ha jól tudom, ön már többször szállt lejtőernyővel. Négyszer, tábornok úr. Legutoljára, mondta – Ami nem volt éppen könnyű feladat. A terep éppen olyan sziklás volt, mint a jelenlegi esetben. Lovell elmosolyodott. – Valóban, a Sacred Service emberei mindenhez értenek. A magam részéről sok szerencsét kívánok ehhez a vállalkozáshoz. A két férfi megszorította egymás kezét.